ni jitihada sana zinazofanywa na hasa wafadhili wa kwetu tulionao kupitia USAID ambao tuko na wafadhili wetu tunasema kupitia shirika la Kimarekani ambapo tunao watu wa Equipaf. Equipaf wametusaidia sana katika kupambana na swala la maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto hasa kwa kuwapatia dawa na vipimo. Kwa hawa tuna mama na watoto walio chini ya umri wa miezi nane Mafanikio ni kwamba tumepata namba kubwa ya kina mama wanaohudhuria kliniki na kufanyiwa ushauri na sana kupima tunasema ni sana tatu ya kina mama wanaokudhulia wote kliniki pamoja na kupima ili kugundulika kama ana maambukizi au wana. na kama ana maambukizi ni moja kwa moja tunamweka kwenye kwenye dawa ambazo tunasema tunamweka kwenye option B plus ambayo tunawapa vidonge vya Telo